Недовго шведського літа ми з тьомиком сиділи на лаві коло сонної затоки в самісінькому центрі Стокгольма. Дивилися на білих, мов сніг, чайок, на велетенські круїзні лайнери, що відправлялись у кількаденьне плавання Балтикою і на поодиноких рибалок, які куняли на мостах, схилившись над тонкими списами своїх вудок, розморнім якими променями призахідного сонця. Здебільшого ми мовчали. Аж раптом мій напарник повернувся до мене і, загадково усміхаючись, промовив. Макси, ти все ще винен мені десять тисяч доларів. Я мав би тут сказати щось на кшталт «Пам'ятай, друже, я обов'язково віддам все до копійки, а тільки крутну яку-небудь аферу чи махінацію. Звісно, я також міг би ляпнути «Чувак, кори бамбук, я тобі нічого віддавати не збираюся». Але я нічого такого не сказав, адже знав, чого насправді хоче мій напарник. Кажу ж, що іноді читаю його думки. «Перу», – натомість мовив я. А тут Тьомик, знаєте, мав би відповісти, «Ти, блін, про що? Яке перу? Ти мені тут бульки носом не пускай, чувак? Я тобі ясно кажу, повертай мої бабки». Однак мій товариш нічого подібного не сказав. Поїхали, затремтівши від радості, мовив Артем. І ми поїхали. Чому саме Перу? Річ у тому, що кілька місяців тому до мого троюрідного брата, що живе в Поканичах, заторканому пересілку на Волині, Прилітав з-за океану старенький дідуньо. Дідок уже більш ніж півстоліття живе у Перу, і звуть його Григорій Самолюк, хоча у паспорті писалось по-тамтешньому, по-перуанському, цепто «Гарегор». Виявилось, що старий майже всю Другу світову відсидів у німецькому полоні. Шиючи для доблесних солдатів вермахту пухнасті вовняні шкарпетки. Незважаючи на те, що Григорій, чи то пак Грегор, старався і в міру своїх можливостей шкодив ворогам радянської держави, роблячи дірку в кожній другій шкарпетці, аби вона чим скоріше розповзалася. Радянська влада потух молодого волинського селянина не оцінила, безпордонно проігнорувавши такий вагомий внесок у перемогу над фашизмом. Навіть гірше Григорія, який багатьох йому подібних записали до когорти ворогів народу. Після закінчення війни і звільнення з концтабору, пан Самолюк зібрався до України. Втім, за день до від'їзду товариш по концтабору попередив Григорія, що після повернення на батьківщину його негайно депортують до Сибіру. Григорій, недовго думаючи, поміняв Азимут і Чкорну на південь, до Італії. Попрацювавши три роки в Неаполі, у Червоному Христі, молодий українець емігрував до Перу де завдяки титанічній працелюбності та навичкам роботи із землею за кілька років нажив собі чималі статки. Так ось, на старості дідуньо Грегор прилетів на Україну, аби востаннє перед смертю зиркнути під сліпуватим оком на батьківську землю. Забув сказати, в оку старого було лише одне – Ліве, праве, вибив десь у тому своєму Перу. За п'ять днів досхочу дихавшися рідним повітрям, перуанський дідок пошурував назад у свою заграницю, залишивши онукові подарунок 15 тисяч доларів готівкою та цілу торбу дивних історій про те, як він, старий чорт, ловко розбагатів у себе в Перу. Перуанські гроші два з половиною місяці пропивали всім селом. Стерожили ті, хто переживе цю напасть. Згодом розповідатимуть, що такої гульні в пукарничах не було часів першого польоту Гагаріна. Таке в селі робилося, що страшно згадувати. Кілька місцевих стеріганів – Перепилися так, що ледь не пустили полем поїзд Ковель-Сімферополь, при цьому промовляючи, хе-хе-хе, як у старі добрі часи в 43-му, хе-хе. Певна річ з району прислали цілий бобек з міліціянтами. Ну, щоб розібратися, що це за безчинство таке коїться у поканичах? Правда, то було вельми нерозумне рішення з боку районної влади. Поза як міліціянти вернулися в райцентр лише через два дні з натовченими пиками, без стабільної зброї, без кашкетів і важелем коробки передач від Бобика. І сказали, що не повернуться назад у село ні за що, навіть під прикриттям бронетранспортерів. Після такого відчайдушного запою пуканичі можна було стирати з карти України, пів села не дорахувалося. Врешті-решт гроші у мого братухи скінчилися, праздник відгримів, і всі, хто міг пережити оте нелюдське випробування, поволі повертались до звичного рутинного життя. Після того, як в міст останній пляшки-горілки розійшовся по животах тих, хто ще мав здоров'я кубрячити, від спадщини одного кого Грегора лишилися тільки історії про його незліченні багатства, про мільйони заморських грошей з такою чудною назвою «Ноебосоли», зароблені дідуганом, на благодатній перуанській землі. Примітка «Ноебосол», «Ноебосоль», «Новий соль» – грошова одиниця Перу. З часом розповіді про те, що самолюкові спадки нароблялися тяжкою працею, забулися, розчинившись у коловороті побрехеньок, якими обросла сумнозвісна історія про візит українського перуанця на прабатьківщину. Ніхто вже не згадував, що Грегор був умілим господарником. Натомість селяни тільки й балакали про те, що гроші в перу прямо на землі валяються. Мій троюрідний брат, поки був у Києві, двічі приїжджав до мене в гості. Бідолаха взагалі ні про що, окрім свого заморського родича. Говорити не міг. Як почне розказувати про перуанські багатства, то вже його не спинити. Зрештою, виговорившись, хлоп засідав в кутку біля вікна, кисло зітхав і боботав Ех, Макси! От зароблю скількись грошей. Я тоді поїду в Перу і як розбагатію. Аж страшно подумать.